83. 5 hónappal később. 2020. Karácsonya. Elvittük Arcsit karácsonyfát keresni, Szanta Barbarába, ahol egy ideiglenes árusítóhelyen megvettük az egyik legnagyobb fenyőfát. Hazahoztuk és felállítottuk a nappaliban. Pazar szépségű volt. Csak álltunk álmélkodva, csodálattal, és áldottuk a szerencsénket. Számoltuk, mi minden jó történt velünk. Új otthon, egy egészséges kisfiú, ráadásul több céggel is aláírtunk partnerségi megállapodást, ami esélyt adott rá, hogy folytassuk a munkánkat, reflektorfénybe állítsuk a számunkra fontos ügyeket, és közreadjuk a történteket, amiket mi magunk létfontosságúnak éreztünk, és hogy fizetni tudjuk a biztonságunk kiadásait. Szent este volt. Több barátunkkal fésztájmoztunk, akik közül néhányan Nagy-Britanniában tartózkodtak. Néztük, ahogy Árcsi szaladgál a fa körül, kibontottuk az ajándékokat, a Windsor család hagyományait követve. Az egyik ajándék egy kis karácsonyfa dísz volt, a királynőt ábrázolta. Felkiáltottam. Ez meg mi a... Meg egy helyi boltban bukkant rá erre a díszre, és úgy gondolta, tetszeni fog a fény felé tartottam. Nagyi tökéletes arcmása volt rajta. Egy szemmagasságban lévő ágra akasztottam. Boldogsággal töltött el, hogy ott láthattam őt. Elmosolyodtunk ezen, de aztán Arcsi a fa körül játszadozva meglökte az álványt, a fa megrázkódott, és Nagyi leesett a földre. A csattanást halva megfordultam. A karácsonyfa dísz darabjai szanaszét hevertek a padlón. Árcsi elszaladt, és egy szórófejes flakonnal tért vissza. Valamiért azt gondolta, hogy ha vízzel permetezi a ripityára tört díszt, majd összefor. Meg kérlelte. Ne, Árcsi, ne! Ne fújd le gangant! Fogtam egy szemetes lapátot, és miközben felsöpörtem a törmeléket, azt gondoltam, ez mégiscsak bizarr.